«Маркіяне, там у шафці є нові зубні щітки. У паковках!» – гукнула Валентина через двері. «Я вже знайшов. І станок для голині знайшов». Журба відчинив двері. «Послухай, мала, а чий це станок? Твій? Для всіляких там?» «Ну, для… Ну, ти знаєш!» – Валентина спекла рака. «І навіть не одного, а ціле відро добірних яскраво-червоних раків». «Ні, мій рожевий, а це… це… цим користується Віктор». «Ова!» «Товариш майор тут, виявляється, непогано влаштувався? Рухому власність завів? Вуйку, ну вас! Я не про тебе, я про станок. І халат чоловічий якраз на мене». «Вуйку, я вас прошу, не треба. І взагалі досить усе красу наводити. Не дівка, вам нажати треба». Знову перехопила владу в свої руки Валя. Відновивши права господині і медсестри. «Зараз я приготую сніданок і ліки. Не забувайте ви, ви хворий». Марк Єн знову дався покласти себе горизонтально. Чемно ковтнув ранкову порцію пігулок і крапель, чемно підставив валющі руку для вимірювання тиску. Зацікавлено стежив за стрілкою, що стрибала по годинковому циферблату тонометра. Що воно там сьогодні покаже? Оте віконечко, яких вони успіхів досягли. А можна сьогодні без заштриків? Без чого? Незрозуміла Валя. Без заштриків. Без уколів, значить. Ні, не можна. Давайте попу, грізно насупилася Валентина. А можна увечері, коли прийде лікар. От воно в чому справа. От ви, вуйку, попалися. Валя відчула солодкий смак перемоги. Спіймався нарешті ваш правильний, наш законослухняний, наш неприступний, наш невловимий. Можна, я дозволяю, милостиво погодилася медсестра, поклавши відповідальність внутрішньовенного і внутрішньом'язевого введення ліків на особу вищу за лікувальним статусом. А Маркіянові так солодко було зазнавати оцих приємних тортур, так хотілося нарешті підкорятися, так набридло командувати. Маркіяне, вилягайте, а я на базар, купити продуктів. Збалансоване вітамінізоване харчування – дуже важливий компонент лікування, серцево-судинних захворювань, звела у гору пухкенький пальчик. Так нас навчали в училищі. — Зачкай, мала! — жестом зупинив її і видобув жмут паперових копійок з кишені. — Візьми. Це тобі на продукти. — Не треба. Я маю досить грошей. Ви мій гість. І навіщо стільки? За ці гроші можна весь ринок закупити. З директором на додачу. Маркіян журба нікого у витрати не вводить. Такий у мене принцип. І не хвилюй мене, Валюшко. Потягнувся довгим сухорлявим тілом хворий що згадав про своє пільгове становище і скористався ним із задоволенням. «Не хвилюй! Мені не можна!» Валентина повернулася із цілим возом продуктів, ледве вмістила усе в холодильник, заходилася коло обіду, нагодувала хворого черговою порцією пігулок, прибрала посуд. Валюшу, а мені вже краще! Почуваюся зовсім здоровим, мабуть поїду на роботу. Чого маю вилежуватися отут, немов ведмідь у барлогу?» Іще чого? обурилася Валентина. Вам що сказав лікар? Лежати. І поки Антуанета Едуардівна не дозволить, будете лежати, як миленький. Я тут хто? Я цілодобовий сестринський пост. Я реанімація. У мене диплом. У мене. Чи вам тут погано? Чесно кажучи, я кураю, але розважай мене, мала. Не давай хворому нудьгувати. Розкажи про себе, як жила, що робила, про знайомих, друзів, подруг. Ми ж із тобою як родина а зустрічаємося похабцем, до ладу нічого не знаємо, одне про одного. Розповідь про себе затяглася на довгі години. Валя й не пам'ятала, чи розповідала комусь так детально в усіх подробицях про своє життя. Мабуть, нікому. Ніхто не мав стільки цікавості до її особи, щоб допитуватися, що сталося, чому, як вона при тому почувалася, до яких наслідків привело чи призвело те чи інше її рішення, вчинок, слову чи діло. А вони її рішення часом призводили до руїни усього, що потом і кров'ю наживалося, а часом значно рідше приводили до чогось путнього. Різницю між приводити і призводити з'ясувала для неї ще дитинстві бабуся Варвара Федорівна. Виявляється, виходячи з канонів української мови, приводити можна до чого доброго, до позитивного, висловлюючись мудру результату, а призводити навпаки – до якоїсь капості, паскудства, халепи, септо до наслідків негативних. Не пояснила бабуся одного, чому в одних людей вистачає мудрості до того, щоб доля їх приводила, вела по-доброму, за руку, а інших тільки до отого іншого з літерою «з», яка виявляється так багато змінює у значенні слова.